Ні про що не думати Ладно була б навіть перенести той дім Складений з колод Медвяної барви сюди Хоч і за море гарему Цього проклятого місця Де тужили тисячі жінок Для яких батьківщина лишалася десь у далеких безвістях Але не була тут І ніколи не могла стати А їй закортіло перенести сюди й Бодай щось рогатинське Бодай скіпочку І вже б стала щасливішою Примхи Дурість? Та вже не могла без цього. Дивно, як могла жити досі, як жили всі султанчі, всі оті олівери, мари, норбани, без яких османи не могли й дихнути. Лихоманкові, божевільні думки. Вона сміхнулася їм розгублено і трохи налякано. А Султан думав, що хорем усміхається до нього, і готовий був за ту м'яку, майже дитячу усмішку віддати їй півцарства. А то й усе царство. Бо тільки вона єдина вміла рятувати його від самотності, цієї страшної, нестерпної кари, яку насилає небо на чоловіка, даруючи йому найвищу владу. А тим часом Гасан. Нехтуючи велінням не чекаючи, поки буде споряджено для нього небачене своєю пишністю убрання, як був у Яничарському своєму обладунку, пробрався до польського посла.